Ja, äntligen! Dags för ett nytt avsnitt av Hörnan. Välkommen! Vi kickstartar direkt med veckans tv-serie. Ja, den här kommer du att ta även om du aldrig sett ett enda program. Första avsnittet i serien sändes i svensk tv lördagen den 25 mars klockan 16.30 och året var 1967. Själv missar jag aldrig ett avsnitt. Det var ett måste att kolla på det här. Totalt så blev det 58 stycken 25 minuters avsnitt. Inspirationen till den här tv-serien sägs vara Beatles-filmen A Hard Day's Night. Och visst påminner de om varandra. Alltså lite så här halvtöntiga slapsticks i högt tempo. I samband med att tv-serien lanserades så gav man ut en singel med vinjetten fast ja, då hela låten naturligtvis. Och den gick ganska bra den landade som eh, tvåa på tio i topp. Men nu kör vi. Först kommer introt och därefter slutvignetten. Here we come Walk down the street We get funniest lost from Everyone we need, hey hey, with a monkeys And people say we mugg you around, but we're too busy singing. Tänkte du kanske att va? intro och slutvinnet var ju samma låt? Ja, det var det ju. Jag hade för att de skilde sig åt. Men ja, ja, även solen har leverfläckar. The Monkeys. Gruppens namn stavas ju inte Monkeys. Utan med dubbel e i vokalerna. Alltså, egentligen borde man säga The Monkeys. Det sägs att de snodde den här idén från en annan grupp med ett felstavat djuren nämligen The Beatles. Den här gruppen bildas av två tv-producenter som behövde ett gäng grabbar till en serie i DTV Efter ett antal auditions så föll valet på Mickey Dolens eh, trummor, Dave Jones, sång, gitarr, tamburin, maracas, Peter Tork, basgitarr, banjo och Michael Nesmith, gitarr och sång. Mike Nesmith och Peter Tork, det var ju faktiskt de enda musikerna. Dave Jones, han var musikalartist. Mickey Dolenz, han var skådespelare och han hade aldrig suttit bakom några trummor. Så till en början då spelade de ju inga instrument själva utan bara sjöng. Och alltså de var som vilka skådespelare som helst. När skivan The Monkeys släpptes gick den direkt upp på billboarden nummer ett. Och låg där i 13 veckor. Den, alltså den sålde miljoner. Den sötaste killen i bandet Dave Jones. Han hade dock redan gästat Billboard året innan med låten What are we going to do? Tack vare att han var ganska småväxt så blev han också en ja hyfsat framgångsrik jockey och hästar var ett stort intresse. Faktiskt det sista han gjorde det var att rida en av sina 14 hästar innan en hjärtinfarkt tog honom 2012. När senare en David, alltså inte Dave, en David Jones gjorde musikkarriär i början av 70 Ja, då blev han tvungen för att inte förväxlas med Dave Jones att byta namn till David Bowie. Ah, men det gick ju bra för den killen ändå. Vi släpper Monkeys. Jag, jag, jag tror inte att vi har haft så många japanska sånger med i programmet så det är väl dags då för den enda japanska låt som har tagit sig till plats nummer ett på Billboard. Lika högt uppnådde den inte riktigt i Sverige, men nästan. Den låg tvåa på eh, kvällstoppen och även på tio i topp. Låten sålde i över 13 miljoner exemplar över hela världen. Och såklart är det Kai Sakamoto's sång Sukoyaki jag pratar om. Originaltiteln var egentligen Ueomuhi et Aroko. Men det bedömdes för svårt för västerlänningar att förstå så man döpte om låten till den berömda maträtten Sukiyaki. Men valet av titel har ingen med maträtten att göra utan bara för att ta ett familjärt ord som är kort och lätt att uttala för oss barbarer. Inte konstigt att den här låten slog stort. Alltså den har en japansk ton men ändå inte helt väsensskild från västerländsk musik. Det är en fin melodi och Kai Sakamoto har ju en fin röst. Texten är också poetisk för den som förstår japanska. Jag vandrar med blicken uppåt för att inte tårarna ska trilla. Vårens dagar i minnet ensam ikväll. Några nån som inte kommer att fånga några nån som inte kommer att 星を数えて思い出す Textning Stina kimi wa tsuki no hage ni Kai Sakamoto med Sukiyaki från 1963. Tyvärr avled Kai i en flygolycka 1985. Nu ska vi till Danmark och ett live-framträdande som ägde rum där 2006. Alltså det finns några live-framträdanden som ger mig både ståpäls och tårar i ögonen. Och det här är definitivt en av topp tre. Det är Procol Harum som framför sin A White Shade of Pale tillsammans med Danmarks symfoniorkester och kör på Lätreburg slott. Jag vet inte om jag uttalar det rätt där, men okej. Låten, det är deras debutsingel från 1967. Och här framför Gary Brooks, sångaren och pianisten i gruppen, låten i originaltonarten nästan 40 år senare, och när han är 61 år gammal. Alltså det är inte många sångare som klarar av att hålla tonarterna över tid, utan man sänker successivt över decennierna. Men inte här. Arrangemanget är fantastiskt. Musikerna är enastående och kören är himmelsk. Och slutligen hatten av för de som har ansvar för produktion och mix. Det här det låter som en studioproduktion. Fast det är live, inspelat på en blåsig kräsplätt i Danmark. Som sagt, hatten av och jag bugar mig djupt. En fantastisk inspelning av en fantastisk låt. Och trots att jag lyssnar och sett det här så många gånger så blir jag faktiskt lite fuktig i ögonen. Låten den skrevs av Gary Brooker och Keith Reed men 2005 då blev det lite dålig stämning för då stämde bandets organist Matthew Fisher förlaget. Han menade att hans karaktäristiska orgespel var starkt bidragande till låtens succé. Fallet vandrade under många år uppåt och uppåt i rättsinstanserna. Men 2009 då blev domen att Fischer faktiskt hade rätt till ersättning. Ja, ja. nej nu är det dags för veckans acapella. Och den här gången så är det inte bara intrott utan nu är det a cappella rakt igenom av en svensk grupp dessutom. Det är den sista låten på gruppens första LP som släpptes 1978. Den blev en försäljningssuccé med 450 000 sålda skivor. Det här var ju liksom något helt nytt för på 70-talet när den här LPN kom så Acapella, det var ju något som medelålders män i rutiga kostymer ägnade sig åt i form av barbershop. barbershop Might not be realistic, but we're grossly optimistic, down... Ja ungefär så där eh, brukade det låta men de här killarna som jag pratar om de gjorde något helt nytt med acapellan de var fräna med brylkräm i håret och de sjöng bra och de var väl tajmade de delvis kunde rida på hypen som filmen American Gravity hade skapat 73 eller som den hette på svenska Sista natten med gänget. Nu kör vi! Good night, sweetheart Well, it's time to go Good night, sweetheart Well, it's time to go I hate to leave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 Must say so. Good night, sweetheart. Good night. Do do do. Well, it's three o'clock in the morning. Babe, I just can't give the right. No no no no no. One kiss and you stop, and I'll be going. You know. I i love you so do, do do do do Good night sweetheart well it's time to go do do do, do, do. Good night sweetheart Well it's time to go I hate to leave you I really must say so good night sweetheart Good night, night. Do, do, do. Mother Oh and your father oh, oh, oh. Might it if I stay too long do, do, do, do, do. I hate to leave you baby But don't mean maybe You know I hate to go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 The Boppers, en fantastisk karriär. Albumet släpptes till och med på spanska. F ja, de, här tänkte jag säga något kul på spanska men jag kom inte på något. De hade listat sig i Japan. De har spelat med Susie Quartro. Men över tid så dalar populariteten med doo Men tog ny fart och de turnerade med Jerry Williams. Och för 20 år sedan uppstod ett oväntat samarbete och möte mellan Marcolio och gruppen och då nådde man där en ny och yngre publik. 22 album har det hittills blivit. Men alla har ju inte haft samma lyckosamma karriär som The Boppers. Nu klämmer vi veckans One Hit Wonder från 1979- du, den här killen hörde jag på diskoteket Uppsala och dagen efter, då hade jag köpt singen. Det är lite konstigt att killen aldrig lyckades få fram flera hits. Han har bra röst och just den här låten tycker jag, ja jag tycker fortfarande att den är bra. Den liksom gungar fram ett skönt driv men nej, en one hit wonder. Jag kommer du ihåg vad eh, han hette sångaren? Eh, nej, Rocky Burnett, Tide of Toe in the Line. Jag tycker fortfarande att ja, men det är en ganska schysst låt. Den, den eh, har ett bra driv och han sjunger bra. Och den här låten den skrev Rocky tillsammans med Ron Coleman som bland annat var bassist i The Everly Brothers. Rocky Burnett är son till Johnny Burnett som spelade i bandet Rock and Roll Trio. Även Johnny Burnett tjäna, eh, kämpade med sin musikaliska karriär. Eh, han fick bland annat kritik för att han lät alldeles för lik Elvis. Men plötsligt så var han med om en båtolycka 1964 och avled så att eh, där tog hans karriär slut. Nu dammar vi på med en låt som snart är 60 år gammal och precis när jag säger det så sätter jag kaffe <coughs> i halsen. Hur är det möjligt att den släpptes för 57 år sedan? Jag kommer ju ihåg den som igår. Det finns mycket att säga om den här låten men jag ska bara ta en liten grej som är kul. När gitarristen, percussionisten och bakgrundsångaren Saljanowski i gruppen hörde första tagningen, då var han missnöjd. Han tyckte inte att rytmsektionen var tillräckligt uppskruvad. Jag vill att trummorna ska låta som soptunnor i stål som slängs ner för en järntrappa, sa han. För att öka på reverbet i trummorna så satte man en mikrofon i trapphuset på åttonde våningen och en stor högtalare bottenvåningen för att få önskad effekt. En annan kul grej är att de ville ha stadsljud med i bilden. Så en ljudtekniker från en närliggande radiostation dök upp med en bärbart rullbandspelare. Och man valde de ljud som du hör i låten, vilket var första gången man ljudtekniskt använde övertoning i en poplåt. Nåja, som du hör så är det, det är fortfarande en skön låt full av energi. Hot town, summer in the city, back it doesn't seem to be a shadow in the city All around, people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match chair But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, and dance all night Despite the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer, in the city Cool town, meet in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go out and find a girl.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 Summer in the City med Loving Spoonful. Eh, jag tvekade fram och tillbaka om jag skulle ta den här versionen eller Joe Cockers som också är så himla grymt bra. Men nej, jag landade i att vi håller oss till originalet med Loving Spoonful. Dags för veckans röster nu då. Och precis som i förra avsnittet så nej, vi skippar den där söta flickrösten och så plockar vi in en rote JA37-viggen igen. Roteparet består av Mary G. Blige och hennes wingman Patty Labelle. Bli inte lurad av inledningen som känns som, ja, jag vet inte, en, en rökig musikpubb i New Orleans. För efter en stund. Då brakar det loss med tända efterbränd kammare. det kan du lita på. Det här är så här röster som man får gå gåshud av för att det är så himla bra. Till skillnad från förra låten så spelade jag nu inte originalet som var med Aretha Franklin från 1968. Låten är faktiskt skriven av Arethas syster Caroline Franklin. Jag har hittat, ja det är minst 13 versioner av den här med olika artister. Shirley Brown, Whitney Houston, Christina Aguilera med flera alla stora naturligtvis. Och alla med stora röster. Den här låten är hämtad från albumet Mary G Blige and Friends från 2005 tror jag det var va. 1987, då sökte jag ett jobb som jag väldigt gärna ville ha, men det var inom ett område där jag saknade erfarenhet, och jag kände att jag, jag hade ju inte så mycket att komma med här egentligen. Så självförtroendet var ganska i botten inför den här anställningsintervjun. Som du säkert har förstått nu efter massor av avsnitt. Så är musik är en stor del av mitt liv både att utöva och att lyssna på. musiken få mig ledsen, glad eller fylld av massa olika känslor. Och nu, nu behövde jag en riktig jävlar anamma känsla inför mötet. Då kommer jag att tänka på en skiva som jag spelar in från brorsan med filmmusik. Jag letade fram kassetten, åkte väg till stan och mot intervjun. Jag åkte god tid och så satt jag utanför på parkeringen och lyssnade på den här på hög volym. Efter att ha lyssnat på den här upplyftande musiken, så klev jag ur min bil som en oövervinlig amerikansk krigshjälte, gentleman och medmänniska. Tre decimeter minst adderades till min ringa längd och ja, jag fick jobbet. Så det gäller att jobba med de verktyg man har till hands för att manipulera sig själv till att bli bättre än vad man egentligen är. Musiken var från filmen 633 Squadron. En amerikansk krigsfilm från 64 som jag faktiskt inte har sett måste jag medge. Men nu måste jag göra det efter att ha spelat den här låten som jag inte har lyssnat på sedan 87. På en parkering i Uppsala. Vi fortsätter på filmtemat med en låt som förekommit i flera filmer. Först i Marvels eh, studiofilm Guardians of the Galaxy 2014 men också i Netflix-seriens vuxenanimerade sitcom F is for Family och slutligen 2019 i Avengers Endgame. Men låten som släpptes 1973 på albumet Vowoka ja, den står helt på egna ben utan filmer. Under George Michaels karriär som DJ på WABC Radio i New York mellan 1974 till 79 då inledde han alltid sin fredagskvälls show med den här låten som han kallade Weekend National Anthem. Bone med Come and Get Your Love, en låt som nådde högt upp på listorna i många länder. Bandnamnet Redbone är hämtat från Kajun och refererar till ja, rasblandning som beskriver en ljushyad afroamerikan som har ljusare skinn med röda eller rosa undertoner. En ännu ljusare person benämns Yellowbone används ofta i samband med attraktiva kvinnor framförallt i rap-texter. Vanligtvis så använder inte vita människor de här begreppen men jag är undantaget som bekräftar regeln att det finns inga regler utan undantag. Och hur skulle jag annars förklara bandets namn? Och varför heter de då som de heter? Jo, de ville understryka mixen i sitt ursprung som var en blandning av mexikanskt arv och amerikansk ursprungsbefolkning. Vad är då det här kajun som namnet Redbone är hämtat ifrån? Jo, kajuner det är en folkgrupp i Louisiana som fördrevs av britterna från kolonin Acadien i nuvarande Nova Scotia under mitten av 1700-talet. Och de bosatte sig därefter i Louisiana's sumpmarker där de lever kvar fortfarande främst av jordbruk kajunköket. Det är särpräglat och välkänt. Kanske du har ätit jambalaya eller gambo. Om du inte har ätit den, ja då kanske du i alla fall har hört Credence sjunga om de här maträtterna. <skratt> Ja, sök. Solen verkar fläckig idag. Först så trodde jag ju att intro och outro skildes åt i The Monkeys, vilket det inte gjorde. Sen sa jag att det här var Creedence, vilket det inte var, men, men ja, det var nära i alla fall. Den här låten Jambalaya var ju från John Foggers första solalbum, The Blue Ridge Rangers, som släpptes 73. Ja, jag börjar ana nu varför min fru kallar mig fort men fel. Förlåt mig. Nu blir det lite våldsromantik. Vilken låt från 74 har ett pistolskott 30 sekunder in i låten? Tre poäng. Precis som More Than A Feeling med Boston så tonas musiken in i början vilket är ganska ovanligt. Två poäng. Det är en duo bestående av två bröder och den här låten nådde nummer två på UK Single Chart. Ett poäng. Nu får du skärpa det. De var varandras motsatser. Sångaren var ganska utåtagerande medan keyboardisten stod som en skyltdocka. På den tiden tyckte jag han, han såg lite otäck ut som en hitler warnaby eller ja kanske snarare Charles Chaplin. Nu ska vi se om du hade rätt. Mm. Ja, naturligtvis så var det Sparks. Ett i mitt tycke förbryllande band som ständigt bytt skepnad och musikstilar. Normalt sett så tänker man kanske att en duo som nådde högt på listorna 1974 nu är döda sedan länge. Nä då, Sparks lever och frodas. De har sedan starten släppt 26 album, skrivit filmmusik, fått massor med priser, framförallt för musiken till filmen Annette. Och detta så sent som 2021. Deras senaste album släpptes i maj 2020. Steady drip, drip, drip. Albumet nådde nummer sju på UK Album Chart. Man ska sluta på topp och vi gör det med en topplåt från 74 Bad Company. Can't get enough of your love. du har lånat mig ditt öra och vi hörs nästa vecka. Kram från din alldeles egna Holger.